الله الرحمان الرحیم وان عنس رضي الله تعالی عنہ اودع انس رضي الله تعالی عنہ ننو ایت ته قال لما سقل النبي صلى الله عليه واله و سلم كل شي سخت شي و بيماري پر نبي صلى الله عليه واله و سلم جاء على يتغشاه الكربو نشور شوه او چې پټول او باغ وی لرا الکرب اغس خوالید سختو اغه مصیبت او غم بديره دو سقولا د بیمارۍ درنې دو توي او کرب غم او مشقت توي جعلش روشو يتغشاه الکرمو چه بی خودی براوست پتولو بدیل رغم فقالت فاطمه رضی الله تعالی عنها ولی فاطمه رضی الله تعالی عنها چکه له دنوی کریم له السلام دا سخت بیماری او کتا وی وا خر وا غمد والید دی وا کربا با تھا وا غمد والید فقال ذال الله حبیب جدا وارد النبی فرمایل ليس علی ابی کرب نوی استا فوالد بہ نے بعد د یو دیره جنہ پس اعداد دنیا تکلیفونه نه دی انبیائے الیہ وسلم تا الہ العالمین یو لوی مقام د وفات نفس تیار کړي نه وقبر جنت او برزخ کې فلما متا ہرکل جلالہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو قالت فاطمی بی بی فرمایلیو یا ابا تھا اے بابا جی اجاب ربندهو قبول الوقدر تشکل الا خیرت توغوخت ایتاسو دعوت قبل کن یا ابتاوا بابا جی جنت الفردوس مواہو جنت فردوس دازید پات کی دود دویلے یا ابتاوا بابا جی الہ جبریلن محمد جبريل عليه السلام تدوی د وفات او دمر خبر ورکو فلم ما د휀ه کله چل الله حبیب دفن کړي شو قالت متو رضي الله عنها نو فرمایلی فاطمه رضی الله تعالی عنها اتواب تنفوشکم اتواب تنفوشکم آیا ذا استا سو نفسونو ذا خبر خاغان لا انت حسو ذا چراوا چوي پر رسول الله صلى الله عليه وسلمانه اتراو خارا خوري وي ایا استا سو زلونو ذا خبر خقولا يا فاطمه رضي الله عنها وي انسو اتواب تنفشكم اے آنس رضی اللہ تعالی عنہو آیا خوخو لستاسو نفسنو چراوا چوئی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی خاوری او پا قبر کی دفن کئی اے بس داد اللہ حکمو داد الہ العالمین حکمو ایا تاسو زړونو دا خبره خو کوله چتا سود الله حبيب د فن او خارم فراوا چولي دا جمله د محبت کمال او د کمال رافت او رحمت او جنوا ورنه په فن کول سي بد فن کول سي ترازن د الله حکم او د الله حکم به پرکه څنګه چله او د الله رسول صلى الله عليه واله و وسلم فرماي ل دي رواه البخاري د دې حديث روایت کړي دي امام بخاري رحمه الله وان ابي زيد سام ابن زيد ابن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بي زيد سام ابن زيد ابن حارثه جدا مولا در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلام وحبوه محبوب وابن او بچید محبوبو رضی اللہ عنہما راضی دی شی اللہ دے دعاوو د فلا رو بچینا قال دے فرمای ارسلت خبر را ل گلو بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بیبی د نبی کریم علیہ الصلات والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ورتویل این دما بچی قد اوحتو زرا داغه زن کدن وقت حاضر شوی دی فشهدنا نتا شوم مت تشریف روڑے او حاضر شوی شارحین الکلی و دین مراد زينب رضی اللہ تعالی عنہا دا چې دا پټولونو کې مشربی بیوا دینه مراد زینب بی بی دا چې دا پټولونو کې مشربی بیوا لقد غشان مصنف دی ابن ابي شيبك راغمي دي اوددی بچینو می علي ابن ابي العاص باز اشاری ہی نداسی لیکلی دی لی باز ادام ویلی چدا دا رقیہ بی بی بچے ہو عبداللہ ابن عثمان باز ادام ویلی چدا دا فاتیمی بی, بی بی بچے ہو محسن ابن علی ہاں وې شهیدات چې د مخکي خبره کومه تیرې رښوا چې د حضرت زينب رضی الله تعالی انحاء بچو د حضرت زينب رضی الله تعالی انحاء بچو پیغمبر علیه السلام ته خبر ورو لګنو چې جمع دا بچی تا کدن حاضر شه تاسو सूर हाजर شي <زرشن> فارسل <فا الذ الله حبيب خبر رو لي گلو يقري الصلاما بلور بي بي سلامي ويقول الذ الله حبيب قاصد توي چ زمالور بي بي توايا ان لله ما خذا بيشك خاص الذ الله ده دا پار ديا غ چ واي غستل ما عطى او یالاد پاره واسو چی ور کړیو وکول شی شین یو شی اندو د الله سره بیا جن مسم ما پنیټی معلومې ده زما لربې بي توه فل تصبر صبر دیو کی ول تحتشب اود ثواب خیال او گمان دیو کی اېدا الله حبيب پاول ول زل کرا نه غه ادارات ل لسدا سي لازمیه او فرض و ضروري ني دي نار الور بيبي بی بی خبر رولي گلو دوباره فارسلته ليه خبر را لي گلو د لور بيبي نبي عليه السلام تا دوباره قاصد رولي قلوب توقسم عليه اے تقسم علیه او قسم ورکو پیغام رولیگنو لیاتی انہا چخام خوابا باجی بدیلور ترازی فقام اللہ حبیب را پورتشو ورسل ساد بن عبادمو معاز بن جبلمو بی بن کعبمو زید بن سابتمو ورجالن ونور صحابہ کرامو رضی اللہ تعالی عنہم اللہ دیدو ٹولو نرادیشی پروفیائی لا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آسو بیو راپور تکڑیشی و شي او صلی الله صلی اللہ صلی اللہ, اللہ, صلی اللہ ماشم فا اقعدہو فی حجرہی ندالا بی پجولئی کی کینو لیوی خیعو و اغداغ الروح دا سے حرکت کولو اور وہ واتوت تیارو حرکت کولو و وتو ففاد واتعنه الله ال حبيب دستور مبارک و نه اخ کی روان شو فقال سعد سعد رضی الله عن يا رسول الله ما هذا سري اذغ من د جڑا نه منی کړیو فقال هذه رحمت ودا چې आवाज ني چې ويني ځان ټکو ني د سترګونو اوخ کې وایي دا رحمت ده جعلها الله تعالی فی قلوب عباده او گر زولید الله دا چو شد په زونو د بندګانو کې وفی رویت في قلوې منشاامې بعدې پهزو دغه چا کې چې خوغې شي د بندې ګونه ومارحم الله او ب شکه رام کېله من عبا د هررورحما په خپلو بندې ګو چا چې غې په خلکو ویچی تزمکی والاوبانی ارحمی گی اسمان والا بپتارهم مکی متفقن علیه او ماناد تقاقعو ای تتحرکو و تزتربو داسی حرکت یدی ما دی رضا معلومه شو خبره تم سوج دے ها چه د مرگ په وخت کې د تمام و رشتداران او حاضر ایدل سه ضروری نه دي ورته د لور او د پلاسر مره قریبه رشتنا او پیغمبر علیه السلام دا خبره سه ضروری نه ګڼلا چلور بیبی خفکه دان بیا راغه دوی دی حدیث نه دا معلومه شو چې دا مرګ په وخت کې د تمام رشتہدارانو حاضر دلسه څخه ضروری نه دي او دا ضروری دا چې دا مرګ په وخت کې نیکان خلق دي نږدې وي دیو جن لور بیبي تمنا او کله الله د حبيب د حاضرې اې نیکان دعاګانې غواړي او د دې د دعاګانو په برکت د روح په شان او د دا د حضور الله د مغفرت یو سبب جوړایي دا د مغفرت یو سبب جوړیږي پر د الله د حبيب ستر ګنوخ کې روان شي دا جهیز دي او په زوره زوره جڑا چغیوال کپڑے شلول ویخت شکول مخ ټکول دا جاهلان رشموندي او شریعت د دینه منا کړی دا شریعت د دینه منا کړی ندا کارونه په اندی په کار او کم چې صحیح دی نو دا شریعت په دې ترتیب باندې حکم کړي دی ګور د دې راوي ذکر مخکې تیر شوی ذ دغ خپل لمده اسامه کودیه دا ابو محمد لقب د حب رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب د الله رسول د والدنو می دزید د والدی نو می د بارکا ده د بعثنا وکالمکه مکه کی, کی پیدائش وی او د دې دا داوالد دا الله د دا حبيب بچي او چې پخلی خلی ویریو چې د اعظم بچي ده فتح مکه کې او سامر رضی الله نو شهري کو او د الله د حبيب سره شور او دا بلال عثمان ابن تولها او سامر رضی الله دا د الله کورته د پیغمبر علی سلام سره دنشي او ددپا امارت کیو لخر لے غلو للی صحابم پکیو د سره د الله د پیغمبر ډیر امینا وا د خپل منز کې چې جنگونه او سامر رضی الله انه ډیر لره و اېدل دمر نږدېکټ حاصلو چې دمر بل چا ته نو حاصل الله حبیبی مال د ټولو نه دی زیات محبوب اې یوزل صابر رضی الله نو درس خوړل او داتان دي زخمیشو نبی ری سلام آئیشی بی بی روی جداوین صفا کا نداسی سکراحت غنتی نبی ری سلام محسوس کو ندا اللہ حبیب پا خپل را پاس دو آو پا غزخم اخپل اللہ مبارکیو لگولی دو سامر رضی اللہ عنو پا زخم با غریبانی د الله حبیب پخپل لاړه مبارک یو لغولی د دین یوصل اته شهادیس منقولی یوصل او اته شهادیس دی داد د دینه او د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه خیر زمانه دی امارت کې حضرت اسامه رضی الله عنه وفات شوه ده رضیکم د صبر حکم او چغره په دورو دورو لوي لوي مصیبتونو او تکالیفو کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله د صبر حکم فرماي لنه د صبر حکمې فرماي لنه عمر رضی الله عنه ډېر قدر کول اذ خپل بچو نه بدت زیاته وظیفور کوله د بیت المال نه چاته تاسو کوو سکویدا د الله د حبيب محبوب زکا دتا دخپلو بچونم زیات خرچا ورکوم دخپلو بچونم زیات خرچا دابی دویت ورکولا وصل <سؤال> الله <سؤال> تعالی <سؤال> علا خیر خلقه محمد آلہ <سؤال> واصحابه <سؤال> اجمعیم La <laughs> ilahe halal, abbas alamu. Allah khatir, abbas alamu. Allah abbas